Що сталося в ньому Молодий чернець стояв Коло дверей білий, як полотно Тримаючись за стіну рукою Здавалося, коли б не ця підпора Він не зміг би встояти на ногах Чорна ряса Підіймалася на його грудях Високо і поривчасто «Не прощаюся», Сказав знов залізняк Опускаючи свою руку На плече найде «Побачимося ще раз і поговоримо про все» Молодий чернець нічого не відповів. Здавалося, він навіть не чув цих слів. Залізняк глянув на нього, сумнівом похитав головою і, взявши з столу свою шапку, вийшов слідом за служкою на монастирський двір. Як тільки двері за ним зачинилися, глибокий, тяжкий стогін вирвався з грудей ченця І, закривши обличчя руками, він знесилено сів на свій дерев'яний топчан. У просторому, але суворо чернечому помешканні настоятеля Печерського монастиря сиділи вже за столом у трапезнім покої запрошені гості. Мурований двоповерховий будинок, де були архімандрицькі покої, стояв осібно праворуч від Лаври. Він притулився на схилі гори, що спускалася до Дніпра крутими терасами, порослими виноградниками та квітучими фруктовими деревами. І тонув у їхній сріблисто рожевих хвилях. Архімандрицька трапезна була невеликою кімнатою, з неймовірно товстими стінами, в котрих вузькі, заокруглені з гори вікна, мали вигляд справжніх бійниць, стеля трапезної була склепчинча, і з вершка її, де сходились кути, спускалася вниз люстра, або, точніше сказати, пані кадило, весь східний куток покою займали ікони. В центрі їх вирізнявся великий образ Ісуса Христа – багряниці Терному вінку, а обабіч його висіли зображення преподобних подвижників Антонія і Феодосія Печерських. Перед образами в кутку світилися три лампади, а попереду стояв поміж двома ставниками зеленими восковими свічами, накритий чорним оксамитом аналой. Взагалі весь цей куток нагадував невеликий іконостас – Вікна в трапезні були відчинені, в них заглядали розквітлі гілки вишень і груш, над якими роями гули і метушилися бджоли. В покої стояв важкий дух ладану, та аромат садів щолився в вікна вкупі з ласкавим повітрям, пом'якшував той дух до ніжних пахощів. На почесному місці, ближче до кіонастаса, сидів у глибокому кріслі з високою спинкою сам ігумен Печерський. Чорна камлотова ряса облягала його маленьке худорляве тіло. На голові був підкапок – скуфійка венеціанського оксамиту з вишитим срібним хрестом та адамовою головою й кістками під ним. Вся маленька постать отця гумена майже ховалася в кріслі. Пасмо сріблисто-білого волосся, що вибилося з-під скуфійки, така сама і жовтизна борода – і виснажене воскового кольору обличчя з глибоко запалими очима виказувало його похилий вік. Цілковиту протилежність являв собою почесний гість, що сидів праворуч, архімандрит Матронинського монастиря, отець Мехіседек, значку Яворський, огрядний, широкоплечий, високого росту у чорній шовковій рясі і чорному, високому скрепі хінської в клобуці з такою ж довгою пелериною. Він мав вигляд людини, повної життєвих сил і майже молодої, смугляве, з легким темним рум'янцем обличчя його, обраблене густою, чорною, як смола бородою, було сповнене мужньої козачої краси. Чорні, тонкі брови, що зрослися на переніссі, виявляли тверду, вперту волю чинця. З-під них і скрились енергією Темні, довгасті очі, ці зрослі брови і великий згорби ніс надавали деякої суворості його фізіономії, хоч ця суворість пом'якшувалася теплою, привабною усмішкою. Ліворуч від архімандрита сидів генеральний обозний в каптані з адамашки, важкої, шовкової, з опуклими квітами матерії синього кольору підбитому білим легким глазитом і облямованому золотим позументом з такими ж китицями гудцями. Голини, випищені, гладке обличчя обозно лисніло і сяяло задоволенням.